د ده ده ملاوی دو پتا یا ساته ای اشاعتی توید سنت که ست سیریز مرکز دکان نمبر تاییس عبدالرحمت لازان از ده مین چوک جنگیر اراد سوابی پروپرائیتر انوار شیر توحیدی موبایل نمبر 0301 رزل ته تو خل جدا مکرون دا چاجوونه دا هغه خلقو چې ادیف ذهن کې ټول شرک ورته عقیدي دا شرک به به دی باندې کلاکو ناغیر دې په امر صبح جوړه نن دا خلک چې هم لګيایږي نه سره په دنیاوی له حسره مسلمانانه ځانه لګي خو څه بده و جام چې داړي عقیده بالکل له تسلیث تي درې بیان مني ان ثوق مجوس تي د اور عبادت کوي مسلمانانه چې نو مو ته پټلېږي چې هي کور بلکلي راضي او دې په اشاره او دا و د خی کنه دا د خپل مشل برجار کوي اديجو راما جوړي نه پاره کوم څه د دین سره نه کوي په بیا یو بل بطکیو دا رځي او هر غلط دي غلط کولو هم غلط دي ها د مسلمانانو نزاخلا ته حق مقابله کې لګیا دي منصبې جوړي نو السلام ویلو یوم صابر کل غادر نیوا و یوم القیامه عند بقدر غادرتی ویل چې دغه خلکو د باراوا چې د مقابله کې اسلام او غدایي کې اسلام سره د دې لپاره قیامت کې ځان دی داهر یوتن بغپلا ان د عذاب اند چې د سمره رداری نو دې دا کې درونکو سره به تړلی شي ویخه اسلام ویله سلام الفاظ وو چې کوم نه معنی له اوسن دوران لږ شي دې کونا دي سره وی ځان تړلی شي وی دا قیامت پر ورځ باندې او خلق ته دومری شي چې هاذه غدره فلان ابن فلان دا وګړه دا فلان دې دغداری او د اسلام سره دې دوشمنی وو الله رب العالمين صبر اوسوګي نو خیال کې جو خپل دین سره غره دوکا غداریونه کې ښه کم دی چې شخص خړلني مسلمانانو نو دا قددارې بیلاسه مالې سوچ هوګه سبب د الله دربار کې الاله ورته سوچاینده په دربار باندې را کړ دا ولې اړي چې تاسو مرغدارې وکړي خپل ملک سره خپل اسلام سره ها په تا کو څوک قال الذين او تل علم هويا خلقو چې هغه د ایلام ان الخزي <سؤال> اليوم يقينا رصويا و السوء او بدئ على الكافرين دولا كافر وبندى رصاي جهنم تنوتل الخزي ولي مين يومك جئرا با من تدخل النار فقد اخذته تسود دنك ورتن رصالك فتنما معنا رصوي جهنم تنست والسوء ار طول بدئ ندخل عمول الذين <اللدینا> اوخلقوا توفاههم الملائكه چو पाच کې دلنه ملائکه والمي انفضهم ظلم كونږي ان بخله زانو باندې تقوي فقره وي ده چې وګوره ټول مر دي بخله زانو ظلم کو حالتونه على الشرك روح المعنوي داده دي ظلم چې ټول په شرک باندې توبه نه یستا راشي اروشت يخلي دي وسوي فالق وی با اختارا کی خبرتا بدا رئی چیه؟ زخو منمه <تصفح> امم ما تخو اوه ای کنخا سو منم تو ما تسوی ایترات اوه زمنا امون روغا قوس امون قبط کارمده کری فعلقا و السلام اظهار بکید صلح و دروغی ما کننا نعمل من سوء چه عمل نو کل بد من قبط عمل نده کری من قبط نقصان نده کری دا ولي وي. نو واستر دغه ما نه کنه ما كننا نعمل من سو مونږه نو کله هڅه عمل بد په خپل عقیده خیال کې فی اعتقادنا مو هوړه بد عمل نه کېږي خپل عقیده مونږه څه کوو ها څه خپل دغه په خیال خلا خو دا څه په خیال غنو کنه نه طرف دا خو د دین خبره و دا خو په قران سنت باندې نتصوی از خبر مانم او او ایراتا طالقه او اصلاح ما نوز خواق تیرده احااا اصلاح مثال خوا داغی بدماشان و کسانو چه درگار سٹیشن کی کرسه ما تکره نقصانی اوکو اچه گار راکن سم دسته ورخدر اچه انه لی دکھنه ای لی دلی اوکو چه ایس وراتن دیو خدرم او دیو ٹکتا نوچه اا خوا تپوس شو چه تپوس شو نو دی وی چې ما سره هو لا دا وی ټک ټوخه نا غا ته وی سوربې سی کیږي چې درکو او ته وی ټک ټوخه دی وی سوربې سی کیږي چې درکو پیسې راته وایا تبې قانونا کار کېدا واستاپه ذهن باندې ساب ذهن کولا کنه دی اوس وی چې سوربې سی کیږي سکل یې ما وایما سکه بارا تا چې دنیا کې را دمړه وخت یې کړو کنه نتا ذوره سوچو فکر نو کړی چه زمانه با اللہ تپوس کی بلا و لینا تپوس بدرنکی گی و لینا تاؤسو و لی عمل بدنو کلی اِنَّ اللَّهِ عَلِيمٌ خبردار دی بار عمل چه تاؤسو کا او تاؤسو چه کم کار کلی ہو نا اللہ تاغیبان بے خبر دیکھا تاؤسو چه مم بدکارنے دکلی تاؤس چه تخک کار کلی رسو پله خپل جون کې د الالف له طریقوره وګوره خپل عمل دې کا به راو قرآن او سنت طریقې دا چې ته په غم کې ثکه دا شپو دین کې ته چې په قاعده کې رسول تاب دین کې شتا تاج په عقیده کې زکووله چې کله یو په کله بل خوا کدان راو ختله یو خوا کو سر خو جناګ نه بل دراسته کو سره کې بل طرف ها دا تش مار اولی کې بګی تاب کې کتاب طریقې دا شپو دین کې راته چې زوګلې ته ما کار نه لیکلې تاقو سمکار ندکلی جرطا فدخلو ابواب جهنم تخویف اخرویخا مخکم ذکر کو چورسوای بیپی اما لیک بولو زور نولکی دل طبیع حضن مشه دروازو ده جهنم دا خالدی نفیا امیشو بای پاگه کی فلبی اصمت کل تردی خلقو ذکر اوکو نور فسی ذکر دو جنتیانو مومنان چکل آگی دو اللہ پا حکم بانی پورا جنتیر کو حق دیتا ہیوا عملے قیستا ہو راشد آگی دو پا رزیل ورہا خوش آلے ورہا مفصل بشارت او دا ہم سے کرکی پا لفظ دقیل سارا بلکل مقابل کے خوا چا دا ظالمانو تومیلو چا چستا صرف سے نازل کری ناغیوے کسی دو پا خوانو خوا اچھا مومنانو تومیلو شو ناغیوے تیر بے خیر نازل کرے د دا خیر کتاب نازل کړه د جوازه جهان او کامیابی او سعادت په کتاب کې وقيل للذین اتقوا او ویل شوای غسان د اجازه پرېز ګار بچ کړه د شرکنا نه تبذیر نه راخل لا ګوره راخل لا ګوره دا برته وایي د شرک نه ځان بچ کړه ما انزل ربكم سنازل کړي رب تاسو قالوا خيرا یو بوای خیر خیرو ډیر لوی خیرو ته ولذي قد پیدا حاصل شو کر توحید دلدا کو اجو چاو دک سیو ون ټونمر په شرکت کې پاتیشو دللغینا احسنو فباردا خلق او اخلاصو دنیا کې فی هذه فی هذه الدنيا بده دنیا کې احسنو عمل ہے التقاء کې ہے التقلا نو حسنتو د دې رب العالمین په آخرت کې ولا خیرطا بجلی اجره ولا دار الاخرہ بخير اخمم قول الاخرت دی ولنعمد دار المتقين اقامقام بهدار دے کوڑ دے فرزدگارانو الذين اتقوا خذلتو المتقين جدا تقوا والی صفت دے دے لو چے زانڈول مر باش داخل قبائتا تجري من تحتها الانهار روانی بویلان دلاغینا نهرون آوالی لهم فیها ما یشاؤن دیتا فارا بدی جنتنو کے اغصر چردی خوا خیف ما یشاؤن چسر خوا خیخا ویلی اصر کے زخروت کی وفیها ماتش طحیه الانفصو تلد دلعیون چسر دیتا زرقواری پسر سر کے خواقی کی یقی کی اغارس پا کشتا اغاو فسرینو ذکر کلی دیتا زیک و جنتیان جنافتی اگوری نو وریاز براش انا صحابتا لطمرو بالملائی من اهل الجنہ وهم جلوسن على شرابهن اگیبنا ست شراب بس کیا نور گمینان و پیو او بو اچه وریازو منی برابا اگوری ندلتا چسو اگو سالی اگوری وریازو منی اگلی راشی چه اللہ کبارانتے وشنو نچه اگوری لو فلا يستحي احد منهم شيئا الا ان طرده عليهم <تصفح> الا ان طرده عليه شيئا بکه سامنږي گنا اساس اشتهاو کني وریاس به غار ضرورت کمي وي واړي وغه يا مردان دوی تر دې ګوري چا ته بکه و چه هم او پهل مشوره او به شینه دا چې قالا هغه راز کی به عادیه سي نعمتونه یې خبر چې تروبه تر ال کوزی شي حور دا جنته ويکونه دا کوم سي ساره نه او بشه دا الله رب العزت نعمت خدا خبر چې ګوره دنیا دې رامش او کنه دل تب ولا سنت قول غاري رست خبر ناروان رسد چې ته جنته پسه او سوچ والا پاکار دے کنچا اللہ سویلی دے آقا با ہم کول غواری دا خود آغی کو بدلے کی دے نو لہم فی ہمائیشا ہو دیر پار آغاز دیر چھو دیغواری خواہ کذالک ازداللہ المتقین دارنگی بدلوار کی اللہ متقیانو فرزگارانو تا الَّذِينَ آغا خلق دے تتوساهم الملائکہ چوفات کی اگی لنا ملائکو طیبینا او ڈیر پاکوی موحدین وی پاک دامه نوی او کلمات یې به باندې کلا کوي یقولون وای ملائک سلام علیکم سلامتی عادت سبحان دی او دخل الجنه دا داخل شې جنت ته بما کونتم تعملون قصاد د عمل جدا سوکاو وره جنت چره کنا داغه لپاره دوه اسباب یو سبب عادله عام عادت کثرت ناغه عمل دنده عمل د بنده واقعي ده او دویم سبب حقيقي دی اصل نغل الله رضى ادا نبي رسول مې له چا نه شم tle ان يتغمدني الله برحمه تعالی به پر رحمت کې را اون غالي نبي ايتہ نو غره د دوه سببونو وا سوال کوي الله جل جلا ترى د رحمت را ما بکرون غالي علا توفيق را کې ترنه عمل حکم دي دې دې پر دې شارع ذکر شو شا. چا دنیا کې قران تاس اتیر الاولین میلو فجون کې کنا یا په زبانه قال سره یا په زبانه حال سره چې نیمه راته په ډول عمر کې نیو وینې د کانو نه ایو ته موږ چې وجوده ضرورت اساس دی نو داږي دنیا کې جون دوم बर्बाद وو دغه په اخرت کې چې روح تاسو نوم بد حالو اا چې لا نه موته ده نشي دروازه جهنم ته داږي وو نقصان نقصان او چې دا قران قدر کړو او دې ورځ دې دا کتاب دې دا برکت کتاب دې نو په دنیا هم خائف آهی رات هم خائف ملائک الاول راځنه سلامونه وبيکې سلامونه علیکم تصلی و اور پی سلام نبی غماشه او جنتونا خوشاله نعمتونا داخل د دخول جنت دا د عمر کنه سمرل ویته دا قرآن اسنو زور لګو چې قرآن سره تعلق کو ساته کجو به پکن خلیه ګران درته ته چمایل نورازي وګوره نه دا مطلب غنری چې ته مال ناراضه ته دې نه درځي ساري پکې جبان خلې تر پکې تکلیف مومه ورې بازه د پکې نشته وړاندته باندې خپل وخت باندې پر ګوره ورکه کتاب کې یو نه پر زوی نوم دلته وراله زکات را دې انجام ډېر خیر تر دنیا اخرت کې کا روز دا خلکو څخه کوي چې ډېر ناکاره خپل حق پرات دي د جنت نه اماتونه خوشاله خو چې غرید دنیا په دې زمون باندې مڅې وي د آخرت بالکل یې کړې نه دا عذاب نه یریږي نو سره د خوشاله آخرت د ته یو غمص تا خو بس لګید قرآن مجید علاوه خلق لتقویف ورکی به ځای ورکی جته به ټول مر دنیا کې ازب عذاب نه بچ تا سره ګرنډی دا په آخرت لڅو کا ایمان او عمل صحیح کا هل ينظرونا دې اندزار نکې الا تديهم مگر دې خبره ده چې راشي دې او یاد یې يا امر ربک یا راشي عذاب درښت حکم ستادر ابراشی چې مرګ پیرشی کوم انا ده ملائک راشی نو مطلب دا رې چې مرګ پیرشی او يا ملائک راجه مې شروح کوي او یاد یې امر ربک یا راشي حکم درښتا د قیامت شي څنګه نن نمکې عطا امر الله اقرارې نو دې دې ته پته مری چې حق خلاب کیکنه اللہوی چا ملائک راشی یادیس مقجورشی دا جهاد املائک پکیو جائنگی گی ستاد رب حکم راشی دی جگه تا پی انتظار دی چرا و لے او بس منگل صبر وی نشکو لے امومنانی او قاسد تلیو ادا روم بادشاو کسراو ایران بادشاو غالبا ناغلی دعوتور که اگتا خبری اکلی اخوات صدیر زورن او نا اخر کیو تر چلا دانگا ازب اسطا سو انتظار کم ازر راز اے تتاو سر اخری دا خبر ای کنا چیا تو رضا تیار شا یا اسلام قبل که یا جزیا نو بس ویسا پتا مم انتظار کم دا اگر آنشو اتر اید تو بڑیر وقت انتظار نکے گا خیلی نو بس بر روز چکیدنو جو لغ کر بسار جاؤ نو تو دیتا انتظار کی دا انتظار گو رژیر لف وقی بیا تا دائلگا فعل اللذین دارنګه کار کله خلکو جمع کړي د دین سر اګې مخسر مقابلې کوي سر جنگاو او د اشنته همیش وا لیکو بکو او بشر کو او انتظارونه کول د عذاب او اسل نه کوله وما ظلمهم الله ظلم نو کړي اېمان نه الله ولیکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن وري تخلدن ذنبا له ظلم کو تازه پیرا وه فاباهم حضورته ديتا سيئات ما عملو بد انجام داغ کارونو عملونو چه کولیه اگر بد عملونو تقبل او رسیدو این سزاو تاو رسیدو وحاقبیهم انازل شپدی بانده ما کانو بیهیست پہزی اون اگا عذاب چه دیور پوری ٹوکی کولی کولا باب اول ذکر شدیده پوری دیده نروس تو وصلوی اختم پوری دویم باب پاگئی کے رد دی پدلیل باطل نمشترکانو بانده او رد شرک فل عبادتو اور اد في کی فعلی دا طور ذکر کی لے کے وقال الذين اشركوا واياك سنج مشرکان لو شاء الله كثير وقعد الله ما عبدنا من دونه من شيء ہم با عبادت نو کھڑے سی نہ نحن منذ ولا اباؤنا أنا مشرانو ظننا ولا حرنا من دونه من شيء نہ بہ حرام کروں گا سیوا دلنا سو سی نمو مشرانہ بهم دا کار نه وکړي نمو دوم نه وکړي وو لیکو بدا الله ته خبره کړي موږ دې موږ به راځي ګړو کړه چې موږ بحث کار پاتلې په هغه ځای برابر نه غټه ده او کله زمو коеدا زکار مله هغه ځای باندې مخ पेशلې ده اته خانه د نظر روانه زمو په مشرانو کې چې غلط کار کوو نو بالا ځای مو تکلیف وي راځي یارو زه چې غلط کار کو نو نه پاتې کیږی مانه خامخو زی څه مطلب چې تا ته رو نه زینده نو بیا دا غلط کار نه یې ته دا دلیل دی د دې دغه پتا مری چې مشرانو خپل باور پرې هو د پو پټی باندې نو مخ ته هو بابا او هغه کوشش نو سره دا خپل به پس مکه کراګه واخه کړ خا راسکل ویسوق کی قارون جا راسکل الله نو او کله ووې چې دا دغه تیرې دنو او خراب شوه راو غره ده مختلف خبرې دي ختم پدیربان د حق په دې دنو جتا ده په هغه وخت کې تکلیف ورته اا سوچو کا کنه ته ګنا ده ګنا نه وې چې در بزرمان شې کې رښتې حقار پری نه شتلې دا کار د ګنا نه دا خصو دلین نه لري دا کو امتحان ده په دې دنیا کې اچھا <coughs> دا بدر دا پا سے تو نے جو گناہ ورا نے تھے کہ برات عاقد تشی بلا خدا بیا تا دا کا ثواب کر کے اے ابلا محسن ذکر کرے کہ چگورا دیر کارونا بگا دجو جہا دے علمان پخپل منل جدا گناہ اے اچھا غار ذی کونم خدا نو چگنی دی کول نہ دیور پتہ قتلیشو فدا دا چدا خا ابدا دا, دا, دا گناہ دا ثواب و دا دی کارونا دا پار اللہ بیار اج دی دی گئی خودو دیلیریصر سواب کار داد داد داد سواب داد داد داد داد دن داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد و ان ان ان ان ان ان ت Stack Давай کردی و ان ان ان ان ان ان ان ان بیاهوئی خریم إجراز ملتاید کار کنگون به consoles اما ان و ان چطلب بسم کرتیم و ان ان ما یا امر Lukta داد ان ب troض نده ای انا بغلا کې بغلاګر ته نقصان نه رسی مالک هم په نشته وخه بلا کار وکي په ماجر او ثواب شې اجر ګونانه بد شوم مشرکانو دلیل ولا حرمنا من دونه من شي انا بحرم كل من ذا ود الا ناس شي خدا څوم چې حرام کړې په زاینو نه دا زکته مونته په نقصان نه رسی نه په په من قبلهم دارنګ کار کړو او خلقو چې فحل علی الرسول الا البلاغ المبین فسنشتابه با پیغمبرانو باندې مگر رسوا الختار قالو پیغمبرانو بیان صلی علی خابد تقولی تبدا دی تعلیمات ګوره و د جہل نه مکار او دامن هر قوم دله پیغمبر رعلی ګلی خبرداري ولا ورکل توبوره ذن النقل اجمالی walaqad ba'athna hawiyqan li kulli ummatin ba'r pegham bar pehar ummat ke rasoolan peghambar biyadasu che lagaw hasrin hoy kana che lazim nade che har ummat ke har qaum ke peghambar tini rozi al ba's matlab shi naway dad che daga peghambar نو غربل واسطه موږ یې تر رسیدلې پیغام برخه اني عبد الله نه چې عبادتو کې د الله وجدن په طاغوت اذان بچکه د شيطانانو نه ځان بچکه د معبودانو باطلانو نه طاغوت چې د الله نو څو عبادت کوي نه غي ته وي طاغوت او فلیني ولا ذکر کې اردو کې زه ته حلونګې وې حلونګې دا څنګه شنو کار خلک به په دوکا کاکو خپل عبادت او تعظیم د عربل شیطان دیدہ کار کوي نو هر پیغمبر به حال کته دی عبادت د دا حلومونه او ساته ارادې شیطان نه نزان بچ کې هم انه من هد اللهو الذين بسوق اغه ته هدایت ورته الله ومنهم من حقت عليه الضلاله اغه څوک باغو چې ثابت بشه بقیه من گم رہی ثابت شو او جاجبه خلاف کو نه یو تباش فزیرو فلاردے پسور دے پسمنکه کې قام درو وګورئ کای فګانه عاقبت الملکذبین څنګه شو انجام د تغریب كون کو هدایت او ضلالت دا د الله په توفیق او بنده ته ګور چې د کسمره پوره ځای نبی رسول الله تصلی ته کوي چته وګوره کډیر هیروسکنو دې ته هدایت نشو کولی او الله په فضیلت استفاظه مواره بیان دی انذار بچره تا ہرس کے ددیب ہدایت مند اډی رمینا کې لري ارشاد کې فین اللہ علی ہدی ما یضل فزقن اللہ ہدایت نگی اغا چا تا یضل چله گمراه پے اللہ حکمت مقتذیر دے ری چدا سره گمراه پاتش بولے بولس بابه د گمراهه را واستی بول کارونه دن او مقابل تولا لے اللہ ویدائی سوریزو نپل ارکو مانیو دلو او چو دکا مبارکی انداللہ حکمت مختصر در ہدایت ناقی لیا ورک وما لهم ناصرین انبی دیل پارا سوک مددگا راینا چو بچی کداللہ دا عذابنا ناقی وی چو عذاب کم دے سوریہ دنیا کے اممزیدی و آخرت دنیا دا دنیا دا نو چو دا تیر دنیا بیا نشتا اثر دې قسم به په مو کول چې سړیا غیرت کوم دی څوک چې راغلي دي نن دې ورته مسلمانانو چې ځان تاوي چې قتل کوي خلاء ډاګه شوکا جواري تو ته وناوي سړیا څوک چې راغلي دي بیا څوک ناراضي دلته نه واثمو بالله قسمنا فريد الله بنو باندې جهدا ایمانه با خطفم الودي لا يبعث الله من يموت ځوندي باندې کې الله هغه څومره کېږي بیا ځوندو نشته بلا واදන علیہ حقا بلکی واذر اپ اللہ باندې رشتیا ولکن قرنه سلا علمون لیکن ازل خلقنا نبویگی وسترین داموی چسمه بول انکار کړی لري رضا ټول دی بی او جنا او بی دلیل او ثابت کړی لري قیامت مو د قران حقانیت مو زکا پر کار دیو ضروری جیرے دیرے نے کارون پر اتدی بیاو لیو بیان الہو الذی چ بیان کی اس کار کے خلقتہ اغازو یختلفون فیہ جی دی استلاب کی فارگی کے محل توحید و قیامت او چختار کہ اللہ نے وصف ان کافرین انہم كانوا دي دروغ جنو دی دروخ ویلو نذیر دروخ قسمون وجنہ و قیامت نو بس کیرا راشی رضی اللہ بل گرانا ندا اللہ تا انما قولنا لشیئن ان یقیناً وینازمونگا یو شیئتا لشیئن اگر دیر عظیم و شان شیئتا چاقا قیامت تے اذا عردنا ارادة او کل چمون داغی ارادا اوکو ان نقول له کنفا یکون نمون بووا یا گیتا چا شاہ نموجود نم بشت وقت نہیں تیرخوا او کرا ستاس انس دانان کو لیٹمی دو ماکو بٹنوی نومیو دو دریم انتا پاکی او اللہ چاہ حکم مجھول انقلابات بشور ہو سی بو اپاکی قوم نیخا اگر دا حالات پر رکھے امت دا شو بل دا چاہ دنیا کے خلقو لوگی تندے صالے تودے مشکلات او سختے برداشت کلی او قربانے کلی دي مالونا جیدادونا باغونا کور کلی جیداد اولاد و عرصے پری دا آسیو دا آسیو دا آسیو نیتا وقبل عجر و بشارت ذکر کې مهاجرین الا او د قیامت به اسبات باندې یو کس هم دلیل ده واه الذين هاجروا بالله هغه له هجرت کې برادر الله کې من بعده مغول مو بسداري د خلنو شو اړین تکلیفونه برداشتله کا کړل ده اسا انه بوې انهم فی حسنا. کو دیل دنیا حسنا موږ زوور کو د نړۍ کې ښه تا وسترنده مجدا له هجرت څخه شو اتیا تن دله حبشه ده د هغه باره کې بشارت راځي دلیل یا ان بالکل چچا ہجرت کو نلاویز بولا خیر تن ورک ول اجر الاخرہ اکبر او خامخ اجر الاخرت اگر نه ل لو کان یعلمون کاشر خلق کو دی الیذین صبروا او خلق جو صبر یوغو و علی ربہم یتوکلون ابصل ربان توکل کو ندام نبی علیہ السلام کلو چا چ من هاجرہ مانہ الله او و ان هجرت دې ته وی چې دا راغه سنان جدا کا هجرت وکړه چې الله او پیغمبر باندې کړی چې دا ګناه د کار نه جدا دې تک نه دا ته وی هجرت وکړه ها کته دې وی د دې ستو کمرې نه بلی کمرې دا زمون ته اړول هجرت وکړه الله وخت نیت کوی کنه ستاسو په اختیار کې دغه دره شانته ته دې حکم نه او ځان د دې دغه د دې لري چې او دغه د دل څخه خلق دي تیارانه جواره ته کنا یې به یا ګیره خري یا نور نشي وبناکی نو د دفاع څخه د اخوال لري نو دامتایږي هجرت کو نو هجرت کو صدا دل څخه نه ده کا او خامخاګری کور ته لري خو ده نه دي چې ته دغه د ماخواشن دامت په حق کې هجرت او بل لا ته صبر دیو او توکل لیوکو او دا دو خبریم پا ایزاد کرا جواب دیو شو بهی چې دا دلائل خدا تو خوب برابر ذکر شو خو زمونگا شک داری چو دا تو کم خبری مونتا که نو تو زمون پشانتی بنده زمونگ دا شک منوزی نمونگا سنگو منو خبری غتیگ دادی تاوکلی خو مون مستاوارا شک نو جواب wala arsalna min qablikal anadilagali mungah mahistana illa rijalin maghar sali lahar salu masalara sawkar denu adana aw saridi arida para om de kala peyambar ko peyambarani paghil kundi dilishmi bad dalaf salidi kana da kho dalaf salidi paghaso ke zara shikundi che dauli baazi maqau ke yub jehadano ke me shirkat نن وبوځک موخه دغه شان په دې کې ممتاز دي کول ناری نه چې غیر الله استغفرت کوي ورکلې اره زنه نو نشته مدارې غوښه لخوا ایستې دی کې په زور لګي چې زمون له شنډه خونه مناسب خبره یا ناری نه په زور لګي چې ما دې لر کړنه مناسب خبره بیا زنه نو وځه لا کومه ناری په پاتې شي د عبادت او ناری نه وځه لر کوم استغفرت خداه حایت چې ته دلر بیا او تا ته تو چکه نو چې پیدا کړې فطرت ناغه فراجنګ مکوخه کيل داري جان سليم دي ګرو نو هي اليهم وموه ګولاګي دا فصلو اهل الذکر تاسو څنګه د علم والاونه تاسو څنګه د ذکر والاونه چې چاته یاد دي د الله کتابه یاد کول دا څنګه تاسو ته اهل الحفظ ديګه احادیث یاد کول دي قران یاد او صحیح تاریخ وو ته یاد دي ان کووند لا تعلمون چې رساله څنګه پويږي خدا پریندا موي <سلام> جنغه و سره چي ري ردي به د اهلي علم تابعداري و عمل پدې کوي او ناموي کنه چې افسر و لمه و دایا ته او تقليد باندې منل دي عالم نه دي نه د عالم تابعداري کې داګنه په لوم وخت کې او خلاصې خدا او زر باندې کې جزانه پوي دم نن په وځر الله خدامکړه ولاهو عالم مده دا بالبینات و الزبر نوانا لگلو پیمان بنا وازحه دلائلو باندی و الزبر اپا کتابونو بینات موجزه دلائل او الزبر اگر کتابونو توجید او راقو کلی کلی کلی شیو یا لوگو عزمشان کتابونو یا واروال کتابونو فانزلنا الیکا ذکر امونگا نازل کری لطاعت ذکر و قرآن دیکی یاداشتی کناخا لیتو بینا لین نازل چطا بیان کی خلقوطا مانوز دلائلهم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ او دلته بارا چې دې فکر اوسه شو کی زمواري پیغمبر رسول بیان د قران, و دا و موارد خلق دا قرآن و دا او د سنت او بیا زمواري خلک کوی چې جدي به فکر وکړی ها مله به وکي ها انزلنا الیک ذکر وکړه له تو بیان لن ناس بیا حدیث ذکر وکړه د کامیابۍ د زونه دي عادی په هادی مسائل او تفصیلاتو نو ولعلهم يتفکرون کې هغه صرف قرآن او حدیثو کې تدبر اوسه چکی او صرف کې اجماع او قیاس ورته دینه معلوميږي والله اعلم څومره سلور د دلایل د دین لپاره او هغه خلق ویلي چې هغه د دین قواعد کې فن نه جوړیږي څو سره انکار کې ناراض اوسو څو ګوري نه هویا وتني او ځات نه وای کنا امت او د امت لږ علماء مستند هيما هغه په تلکري نه مونږ تندو خبر او داس چلکا اگر دا تا ډیرو خبرو سره پته لګي اغه دازو چې لګا په انم کې نومره نیره سي دلې حتا اګډي روزنه د هغه خلقو درجه ته نشه نو دا ځای کې ریدا ویه چې خلقونه دا لازم دي چې فکر او سوچ وکي خلاصې دا روزنه چې فننه قران د پروت حدیث ته د دین علوم پراتی ته نه هغه شاندې په جہل کې پروتي چا څړې د نړۍ په منس کې بکاٹ کې پکښته کوم مونږه پر دې ابھی आम्ही ګلټنې کې اتګمري درزور ټول بزان نه اوس څه مثلا وازه حاصل د تپدی کې څه شک کې کني دیا به وایې پښنیش نو کف تاغ شان ددا زورې کنه اضا آیا بس بچو شیا غسان چې مکرونه کې بدونه کاره تہی دنیه ویلې آیا سف اللهو چحق کې لا باه بهمل الارض دین ربک کې او يا دي هم را وزا بو يا را من حيث لا يشعرون دار دربنا جديبي نبيږي نو دي بچي د الله ادا نه نشي بچي له حق څنګه بچي د الله کودرتو او د هغه دی خبر دي کې یارا چتا زو مکرونه کاوي اجا سنت خلاد لګیاي وره بچ که دینه شه اسمه که تم لکه دا قارون لا بیا بدا لبان ندر زینو دوره بطن شه چه خودکشی باو که دان با خخ که دان با قتل که او یا با دریاب بوسی یا بدایی چه مرگ با درباندران اولو منجور خلق با خخ که با کلو لاسوان ده تاسو با رخصت شد او عقیب سرواز غم و پریشانیو که بیا خبر اخلاسی مخت دنیا بدرنا پاک کم ایو در با دروانی آزاد داست رنجر رو پو با فینش تب او اگر ندیک دمان پانا خیر دی او غب نقصانی او یا خودا هم فی تقلبی هم یار او پنیسی دیل را پا دو را گرزی دو سو داست حالت با فینی جو خوا فی تقلبی هم گردی را گردی او چکری با تجارتنا کارونا محنتنا قسمون با او, آو بین سناسا ظمانهم دی ماجزین دوی ما بچ دی, دی بچی دن کی وی ته ما کمزورې کولی شي زمانه ته بچی دی او ته تیزې شي ته با کار کې لګیا به اخلک ووی چی او زلګیاو دا کارې کوو هغه یا ا دوی کونجانې د کانو ظرفا کې برته وي او پلانې رینګي او فی تقلبین بعد خپل تصرفات کې بلې یا روبینس او یا یخذهم علی یا بارون ست دی لرا فیر ورو رسول تتقوق معنا ويا ذلك يرى ونوركي علامات وتختارك ذعابه بيروح بمال وغيرها يارا تقوق معنا تناقصت کمی پکمی باندې رو رو پمضان زبه راي لشو مودې وبزان رو پون شيتا اين ربقوم لرو فرهم پس يكن نرست قامخه نرمي كون کي رحم الله عليه لغ لغ بيداز ضرونه چې داران به ختم د دې ريچا سره ډېر محبت او مني آبادو رخصت شي رو رو به دا کميږي په اخر کې حال ډېر د افسوس نه یو معنا دا چلا ارسکو دي شي خو ځکه نه کوي چې ډېر رحمواله دې ډېر نرمیکون کړي یو معنا دا دوی په مازمو چې رو رو زګرای نه شي چې تعالی مقدر کوي چې دا به ویټه کوي سره به ویښ شي بلې سره به سم دي چې نه راني شي او نو درې با د دې کانوستو وروتي کې زموږ راشو اګه دره چون ساعته یاد pore الهوس په تم pore برابر دي په دې کې د دلایل عقلیه دي د شرک فی عبادت ته دلیل نقل دل مَلائکونه دي او داوره دا توحید ذکر کې عقل عقلی دلایل او د خلق او د عقیده کمزوري صحیحه او د شرک فی او د اجر په شرک د ملائکو چې ملائکې باندې الله سوو شریک کړي مختلف اور وانا ذکر کے اوا لا میا مخ کے آیاتو سر ربتے چکه مزات پد قادر دی چتا لہر وا آزاد در کو بل ذات ذات تی چې دا د دنیا مخلوق ټولغه تم قاد دی دی دی نه چکه مو درم قسم ذکر کید دلائل نو طاری کہ خلاصن فصدے انقیاد د خلایقو لله تعالی الله تا نخ تي و ار سما پیدا کل ودل دوي ار سما د موقاد دي تردي چ داغي سور ني ما پراتيو ما اولا ميارو عينو گوري دا خلقو الاما خلق الله من شيء خلق ذا پیدا کل الله هر شيء يتحيو غلالو شي اولو سور داغي عن اليمين والشمال ذي طرفنا دس طرفنا سجدا لله اجذكم الله تا قوم داخلون عزیز عجزتونکو کې قوم داخلون الله تعالی دې کوم کې دو ون سوري دو غرونو دې والونو د باندې نو سوري هغه الله تبره یتفئ او قوري روري او کله ختر اپنا او کله د ګست طرفنا دداد مسمنو د علاقو فرق ده ها بعضه علاقو کې سوري ختر طرف ته بعضو کې ګست طرف ته ارځي جوړې هر کونکو ته دې الله تبره دې عجز او خاف الله تعالی دې سجدتای ما فی السماوات و ما فی الارض اغه سوج پاسمنو کی اغه سوج پاسمو کی مین دا با چارک سم سین دا سره دی مخلوق چي و او خصوصا ملائکه چي په عبادت کېره مسکه او مقرب دی الله تا سرودې د عمران په او مګیا چې زیاته کې الله دنی نه غلې ملائکه نه و هم لایا تکبیرون ادلوین کې تکبر دراو خاله تباکی شیطان ملائکه سران نزدی ذین ذیکاو چې تکبر وکندو عمل یماله عنصر یخافون ربهم یری کید رفلنا من فوقهم د بری د دینه چلاده د دینه پاسره او په دې باندې غالب دیو فوق می هغه فوقی چې لاګه د پاسه بل من فوقهم بل لا مفسرین جهار باندې پدی پوی چې د ما د پاسه او تا قشتہ له هغه هیبت او یری دوجي تیریګن قلاب وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ قَوْلَ رَادَ ذَا كَيْ أَعْلَمَ كَرَتِ دَ حُكْم كِيگي چلو سوت ناګ كيو با اي کي سارنه کې ملائک خصوصا انور منديان دلل وقال الله قويل دي الله باګو لا تتخذوا الهين اثنين من زي الهدوا انما هو اله واحد بيان التوحيد و جداول التوحيد يقينا یقینی خبره ده دا, دا بلنه دا هو الوه واحد چ خاص اغه الہی یوازه فیا یا فرحبون اصحاب یری گئے دا غره حکم دې دا غزه دا دا لا نو کلام خپل انداز دې حواله وکال الله الا ربی دې انما هو ضمیر الذکر کو نبیو فیا یا فرحبون چو زمانہ یری گئے أو دليل عقلي فأغى ترتيبك هذا هو لصن دليل اللقاء لصن دقوا لم يروا إلى ما خلق الله من شيء نهماك يذكر شو لصن دعوا يقول لصن دلده ولهما في السماوات خاصة أغسر جباسمون كي والأرض أباسمككي هو لغتع جزي كون كي وله الدين واصيبا أغسر دين دي هميشا دين دي مظبوط واصيبا دنده لازما دایما خالصن مختلف معنی نه اسلام لا دجزی فریاد په هغه مشر اب الله تتقون آی پس بغیر الله نه تاسو یریګه بل چانه دا الله یې را بوزل نشته ماخلوق نو یریده دا نه دا په کار خدا سي خپل رب باندې یقین جوړ کاو ځاګه کا نه یارا کاو نو که نو حول الله خیر زار تو مقبل چاته توجه نه کړې نور ستاسو د وضاحت کیو زاجا و ما علیکم مین نعمتین هغه چې حاصللې تاسو ته نعمتو همین الله راز الله درک ندی ارګه نعمت چې لړل کې مخه دامین ذکر وکړه ثم میدان اسكم بیا کله جوړه سي ورسي تکلیف او zarar په لې ارون توکا صلیته فرياد جوهې نعمت د الله درکو نتا وې چې ندا په ما باندې را چا نظر دی د اموند چا د همڅه د لاندې او خا نو چې تکلیف د تراره ناول کو دي پاغه باندې واسو کو چې خوان دیونه کړه الله درې پریا شروع کو پهلې ته اجرون ثم ایدا ک شفا بیا کلا جلری تکلیف تاسو نه اذا من کو نا صاحب اورلې تاسو نه مشریکون د رب سره شرک کوي اده پر یادو نخو اللہ تمو ڈیر کرو خو منکیدو او دا خو چه لارو نیو ظلالو لا نیر وزو اب یا بل ظلالو چه پدریم ظل سو تلو نو کارشو یا پرنبی ظل چلالو نمو پسان پوشششت اکلیف ختمشو اذا فریقم منکم بردبیم یا شریکون تبا نوئی کنی دا مسلمان لی چه بردب سرگولا لگ یا شرقی لیاکفرو بما آتیناهم چکه کوفرو کې باغ نه ما چور کړې دموم دی لاله فاطمه تاو نلاوې ته په دې توګه اخلا تر څو وخت به وسا کې فساد عالمون پر زړه جدا زببو وشه چې زو تاسو ان جام څنګه ورګو چې بیا سوکرا شو تاسو بچ کې کنه چې زموږ کونی ثما اچھا ټول ته بیا چې آ پیریو جاړې پر یاد در شرک جب یا رسول خوانین شراتلی بصافت عالمون اللہ لریمانی پوہ وبہ <تصفتا تصفح> شرکی اثر ندان تا کرے کہ بشر کی فعلی و یجعلنا ادی کرزی لما لا یعلمون داغچہ دا پارا سیدی نے پیجنی داغچہ دا پارا سیدی نے دیمالو نسیر ممما رزقنا برکات دا غسن رج مولا ورکلری پس لو لم پدا کو مے وی ول لم پدا کری اولاد ول لم ورکو ادیب کې د بلچابرا کې ویل تعالی قسم بالله دې لا توسلنه هم خاصاسو په تاسو کې شي هم کوم کوم تاسو ترون دا رسنه چې تاسو جوړول دا تاسو مرز وی دا په الله باندې جواب نه دا وره الله رب العزت شان نه کنه چې هغه مخلوق ده طرف ادا خبرې وي هغه په دې نو صبر کوي حدیث فقره هغه لا احد اصبر على اعظم سمعه من الله دالانو سباز صبر کوي کونکي نشته پيو نو ثاني خبر باندې چيغه او ني مخلوق د طرفنه او صبر وکي انهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعذبهم دي داره پر اولاد ګرځي او ورغاله رزق ور کوي داتون مصيبتون نساتي ادي نسبت بلچاتكي ويجعلون ادي گرده ل لله نالاده پارا لونا سبحان الله پاکی دال الله لرا ور دې د الله نه په لونا ګرځي شی ملائکه لونا دی کنا اګه زامن نو طایې خپل زيرات شویل کنا چاله دې خبر نه پاک نه دا دې رسول الله ور شرک کړي څنګه زباتو جواب پاکی دال الله لرا ولهم یشتهون ار دې رب علاوه چې دې اخو خې ځله ګر زامن خو خري حاله ده لونو نسبت کوي په ظلم کې ظلمدار ظلم دغه خلک دی ولهم ما یشتهون چناق سرین سر دن غره اړی نسبت الله تعالی دی په خیال کې ها و اذا بشر احدم کلا جزیره ورکل شریطه ند دیتا د دې کمزوري اخیله مخکیه ذکر کړل چ پریاد الله تعالی په هغه وخت کې وشل کوسو کېو په اند نه کې اجه تکلیف دی الله لرل کنه بیا به او دلته هم وای چا ما دې کمزوري سلام علیکم زویو مسلمان کلا جزیره ورکړی شو دندې دا بیل اونثه پنه پجینه اولاد سره بیل اونثه پجینه باندې چې لور دې پیدا شي ویل ول لوجو نو ټول ارواز ګردی مخددا مصددا تکتور مصوددا تکتور او هو کظیم ا دې دکویدغم نه ادا صحیح چ توبه هو تکتور شي دا چې زه په لونو باندې خپګې نه یم اگر او حیث ختميږي ښا تورم خې بشیر وره چې ته بداله په اسنو باندې خپګېږي سٹا خو دا احتیاړ نشته چې ته خامخه داسې کو څالی کو دا او چلاده له صبر کو نبی اکرم صلی الله علیه و سلم نو چې خرچیو شو یو وګورم پته مو چې دا با هله دا سا کار دیا پا جڑا پتو سکے دو ادا با منگا سنگا چلیا گو رو تا آو شلما جنیشی اوتا وندا الله په دربار کې بیا ځان وثار کې خ بیا وتا ته وایي کنه خ تا جواب و کې دا الله په دربار کې کار سم ریته و پدې خ پکې کېنا بس دا بو وې چې الله ستاره طرفه دین کته ورو خپژنه ځل بو شي نو لزان غره کې ګولزان لمسلمانې عقیده توا کې و برباده دا بار ابو کې دا شړې ورو یې نه و سنغه ملوې خدای پاک سن جنن غم نو خلکو سره بي کوي کنه چې اوس بس کو دا د کار د ورس د دری و کار موم تکلیف او پابندی ده کنه نو دا چې با اولاد و شو نبی اجازه سره به ولوسونه به کول چا به بچه بچا کوي او معلومات کو چې ګین تریوخه به کم زئی ها اژه روز کې شراب کم زئی نو ایا زان سره بوز ما کنه نو دا و دې نه به کول نو شراب به اولاد و اس کلو کخه به چې و تا ماشوم سره جولان کړي او از angle palawala da ba ya khakiyo da ka bachay wale tal ke da adebal kiyao nuru gal be kanasto nuru damasha ma ke be khodo a khar be parawar lo ruba damasha ra to ye khuda karo nan khalko sara balshan gan de aw bas trin da ja ke baqai zarat ki baqai khalko che manzo bande ke zal te viladat ki chayay sara ja دا خو یو خمبادای له زمونږه نو چې دا پکې یو بل څه وای کنا شابه کنا دوا یې ورلې پرشنو نو کې داو کې هغه و کې دغه سره نن او چې مخلوق الله ولاد ورکړي حریدا کېلي چې مونږ نه بنارینه ولاد راکې او جنې پیدا شو نغې خپې څوک مبارک نشور کولې دیاره ګورو دا مسلمانان مسلمانانو اقیدی نو وېزو چې مبارکي وکهنه ښه اځی جنو شینو ویرا زره پلانلې ده سفاري مغم راضي ولکم د مسلمانینو تاسو چې ده خوشاله مقدمه ته پکې غم راضي کې ولې ویږي خبري کنه دا و موږ جنې سودا تم جنې سودا درېما دا ډېر د افسوس خبره ده کبا دې کې چې سمره واحد کو نو وغه وزان فلاند ووګه چې وردا مسلمان مسلمانانو نه ځان استللن چې اوسله په خبر کېږي چته د الله په په څل خو خبکان کې اتا دغه کومبار کې در کې نو ته او کاريږي ته خبکانو کې بیا عزيز را خبر نه کېږي ورملته جن مبارک را کړي او ما شمانم په دې پوه شوې وړو چې پوکاګانو غواړو نه چاله کې نا او وی وراده دې په ورته دې کې دا حال له خپل دوره غل خپل غریوان کې سوچو چکه کنه الله په دربان کې بحال دی نکه یتا واره من القوم فرغذه خلقنا من سوء ما بشرب نو وجه دبد هغه تز مات دلب زهره ور کړشوي دي ازیر هون دي دلته خبر ور کړشوي دي کله کله بشارات خبر په معنا راځي کنه نو دا بوي نو چې د رجاوې نیو وته اخر وی ورته چې دا شان چل شوي دي خان کو جی جینیدن مون قوم دلر خپوشو و استان ادا دې په خبره نه درېم غواړم چې چې د الله په پیسو نه خفقېږي ها منسو اېما بشرا به سوچ کوه کا اېم سې کوه علاهون نبي اوې چې زایره خبر اوس په پیسو نه کول غواړي آیا اوسه دې نه راځه راځو سوای چې د ما دې شرمه دلې ما خلک وې چې دا وغور وته داز پکې لیدا چې د ټوړ کمزورې ا زفور سوابه ما شرمې غم بپن على هون فرذ رسایانه جمات بحال اذا نسبت کي اسوقه تلا بل سوچه سچل له کو دااري ويواجول گور داس مسلمانان دي كنا. على هون الله په ظليلي نه دا نو گور دجهل خبره پري د شرک زنجرونه تو دي غير شيخه چې اوساجه دلرا على هونين. تاره درو سوایه چزه په شرمېګم او دیم ایونس کوه علاه واله ایو سات دی لره تاره درو سوایه چنور مې وګره زما د ګورم نه از به سپکاو زمېله پاتمېلې بسې سو کو نه بسې بو فرګ علاه واله سره دې درو سوایه چې د جامې تا بوس مې نه کومه تا بوس مې او د خارج تا بوس مې نه کومې تا بوس مې نه یان نه با دې د لافا خبر وته واغ سره به وکړم نو یاد دې نه لوساتل چې تاسو په نظامونو باندې رويقدره نور په تاسو نو ان دې بیا حق ورکاو هغه په وختو کې باندې نو اده کوینده حق نشته نو استاد لپاره به حق دی کوان د استاد کار کړه د نن کار کړه په اندو هغه په نو یو معنی اټر دې پورې چې مور تا دم بجوري دا هم بیا تاسو مې کې چې باز دا تاسو سپورونه نه نه ولادت نه کېدئ تا له ځان مانیست نه تا او دا څنګه بلارانه چې د ما شمان اډا شانته زنا نه او دا دې تاسو مې کې واه کنه ادا کې دا څومره تاسو خبره راکنه علي نکاح تړل دا خبره و د له کوم مطلب دا چې تبره دې د جامې نه خوراک کوي ساتي او دا سپلایر اندی چې ته ما شو می نه مې تاسو کاو چې بچي تاسو وکي وېزا لاره مو عمر مشته پلار منښتہ ا چې ما سوچ معلومات مې وکړو نو پلارې شتا دوته او اګانښت دا ولادت په حق کېولې باموري خبرو باندې خفقاند او زلال خاوند راشي اڅه څو ور راځنه غواړي at تروسي لوګونت خو د خپل داس اهلل دغه پکاردې اسلا علا سا ما يحكومون و اوري ربد راځي لکی نو ولات په حق یې یا د الله په حق پیسې لکی چې غله نوري للذین دا ادپاراد خلق لا يؤمنون بالاخره دپارادای دا وسانو چې مان نوري په رت باندې مثل الص او مفعلال بعدكرناك صفت داغي دغ دا سفتنا نکاره چې من بك نشتطاخرت دشااخنا نش مناردن خبري بي تبقي او حكم ت من الله والله هي الممثل ال العلى على الله دبار صفتتي وجدته العزيز الحكيم تو وهو العزيظ الحقيم او غزور وررض حكمونهوع سوال دا پیدالو چبت خللق دا عذااب ن دا کار پکار دي چې بده د نړۍ او دنیا ولټا شي دا دي څه کوي نو قران وایي داغه خبره کوي څه بده نه هم پويو ولا يو احد الله عنافا کچرنه ول الله با خلق قبض ظلمم بظلم دي ما درجه علیها نبی او پرهره بده دنیا باندي میندا ابا هزن دثر یو څه چه انسان چه دید و گناه لاره افتیار کرده دا او دا تول گناه گاره یا اکدم نیوله بیوز دای چه دید ختم شوه نو پاس وصوکو پاک خلقو نو نیکانو پاک خلقو تخبیالا انبیاءو مجتنو نو اغیبان نو نو چه اغیبان نو بے. نو داسوار باسوی نو بیا با ملائکو نو دل تر اغیبیا ساجتو دنیا کی اوسے ده نو ملائکو نو زنده‌ثار بیا زو کولاګرو د انسان د پرېښتو paradise دګیاري نبي ابو یوسف نو پسمککه دا څه په پا تاسو سره یا دا مطلب چې د دین فنانو په زلمه گرفت نو باران به نکاو نو چې باران بالکل نکي دي او به ختم شي وې فسولن نو انسان سره به دا څنګه او بالکل ختم شي وخه نبي او بریخه بليمانه هيتونه او زنده‌ثار ولکن اخرهم الی اجل مصم لكن ਉਸ توكيد الاغنيتي مقررتا فاذا جاء اجلهم بغير كلا جرى شي غنيته دي مقرر لا يستغفرون ساياتا رستوان شيا سات ولا يلتقدمون انا يعني بها بغرستوال مختوال مشتا مطلب سو رستوال بك نيشت مطلب سو رستوال بك نيشت ميا ويجعلون لله الذي لم يسل توغورا غرضه اذا لاذا فاره ما يكرهونه اغصوا شدي عباد زاله قوت غني څو دل به زهرم نشي درکولې هم باركين نشي درکولې ادي خو الله تعالی سبت کې چې دا غدا لپاره لونه دي ملائک پی دا غدا لونه دي کنه ها او ياد الله لپاره په خل ملو نو دل کې هغه څه قرضې برخي چې ځان ليني دي خو وي لرکا خير رب داد موږ نو ازګار دے والا درکا دا خيرات شي دې پټنګي نو وي خيرات دي کنه ما يترهونه بده غني ودا صفوال ابا یا نے جبید روغو داروگو انلهم الحسنات یقینا دیره پارا جنت لا جرم یقین خبر انلهم النار یقینا دیره پارو ورده وانهم مفرهون او دی باغ د مخکی کلیشی پتلوار بوته بوتلیشی مفرهون مخکی بکلشی دنیا کې مشرقه او مخکی متلو نجهنم ته مخکی بوزي د سويته زمونه پارا خوشنالهسته جون دي داغه حدیث نقل کین زیادت درو مرن سم اوراد لوج الله پاک یوسف نورو تو کی د خپل نهټه نه وانما زیادت العمر بالذریه الصالحه یرزقها الله العباد فیدعون له من بعده د عمر لريدو خبره چینه نه دا نه چله یوسف له نه ک اولاد ورکي ناغه دره پر دعاګانی غولی نا الله دل د دعاګانی رسیه قبر تا اجا ول ورکي په فذالک عمر د اتوال دغه چکه لهغه وغه دا نه به پیدا ورسي دا عدد کي رسول دي عمر شنو صاحب دا نه خو نه وركي نیک اولاد ولا وركي نو پاغي باندې دي ورسي پیدا تو ورسي دا مخक्यात کي چي وې پیدا جاء اجلو الله تهذيز وركي پیغمبر لچه مثلا ورسوا قسم بالله ده لقد ارسلنا الى امم من قبلك يقينًا ليجري منهم دم مخيستانه فزینناهم الشیطان اعمالهم خيسته لكل شيطان عمل لاغي بدل عمل تخيسته فهو وليهم اليوما فغضب دوست ذیوینم روز قیامت کی ولهم عذاب الیم اجرب العذاب درنه کی سودما نام کی چسنیه مکه قوم نو تخيسته عملنا فهو وليهم اليوما غضب دوست ذیوینم روزی تیممر ست پر دور کی اوور جدی کافرو اگر شیطان دوست تی خبر ملی کنا نذیل آزاد درنه قطف پل کار کوا وما انزلنا الیک الكتاب ترغيبا و قران د شیطان د دوسته نه زانو ساته ز الله کتاب سره محبت او دوستي اوساته او بدو نیک عمل به بس باندې پیجنی به قران نذیل کله موږ تابانه قران الا لتبین لهم مگر به بارہ چ توضیحه کی دی تا الی تلفو فیها اغه ضد انقلاب کول دی باغی کی و رحمتن او ہدایت او رحمت دې له د باران د هغه قوم چیماندوري کله چې د قران د نازلې دو ذکر یو نو مفسر وایي چې د دې مناسبت د وجنه د باران د نازلې د ذکر کې حدیده کې او دا د رسوم دلیل عقل دي دا مسله کې والله انزل من السماء ماء انار وري دبرن او بو فحي بها الارض پس تا ځکه بده دراد اعظمه بعد موته پس د مرغ دین پس د اوچوالي او چبهاران کوشنه جوان دیشو تازهشه د جون د معنا ای نبی ذالګه یقین مبدی که لا یذل قوم یسمعون خامخ دلایل د پاره قوم چوری قران څالور باګونه دې دې پروژه کړو بلکه نه دریم با پروشو او څالورم بعد دې دې نوستو ذکر کی تر اتو او یام بله او بده کې دریم قسم دلائل اگه سو فیدا دا هر یوسیس اگه دا اللہ را طرفنا دا کی برکت تی نو اگه دا اللہ را طرفنا دا خلاص مقصد دے او دلائل عقلی پاکی سر ذکر کئی اگه دیار نسم او سر نسم ورپسیدہ سلسلہ شورو دا چو کی خیر او برکت الله ہوئی ما چولے دے و این لکم او یقین افتاو دفار بسارو کی عبرت تی نستی کم مما فی بطونی سکومن پتاسوان دی دا غصنا چردی پکیڑو کی ممبین فرسن و لبن ممبین فرسن و دمن پمینز دو غشان و عوضوینی کی لبنن پی خالفن خالص سائغل الشارلین آغا تیری دون کلی پاسانا دا فاردس کو فواید دا ذکر کی دا لبن دا پیو فواید خوا کم زیکی جور شویدی تو غره چې ساري خوارکو کې او او اسکی او او بدن تلل شي د سوتې جوړ شي یو خواوینا بل خو کو شایو اځیمینس کې اوره نو مینس کې خالق شو دو په نیمبه نه فارتن و ادمين او غره باندې په کړه دې سزون نه نشتا وې نشتا رنگ نشتا خالصفن خالص دي دې دې سرزکوي چې په وره خالص خرته او په خالص اخله اوخره دیکورګرګونونه نکي تاسو <تصفح> <ستاخو> په يس نه <نا>. تاسو <تصفح> په کوم ځای کې پیدا ښکارې اگر چې پیدا نه قبل خو اوزي نخالصي ذکر کا او خالصي د استعمالو په جوون کې سوار له سم دلیل عقلي ومن ثمرات النخيل ادمي او د کجورونه والعناد ودن ګرونه تتخذون منه جروايت اسداګين سقرن سامان لنشي با غور کې لابندیز نه اورا غلې ورزقن او ورزق خیر ته د پیغمبر دې کور کومستقل ولي زګه چې تاسو څنګه نه مخکې کوم بیان کړه د دې بارک رښتو اسلام کې من عرات لا د شراب او د دې او ورزقن حسن او د ورزق خیر ته مداخله اخر زمری چې وسوم ته داره استعمال کېږي لکه کر کجور او د انګور نه ها دا کې نه دی اوس کې شربتنا نور سے زندگی جوڑی گی مذاقو ٹک دی و چکم پکی سکرنو نشی سزن ناغیت ختم کرو چب از زندگی روک کے دابا نیستی عمالاوی اِنَّ فی ذالک یقینن با دیکی لآیت اللی قومی آقلون خام خای دلیل دپار د آیت قوم چی عقل فکیر دازم افسرین یونو تذکر پی یاقلون کی چو گورا دی اولی ہوئی ویدازکا ویدازکا چې د دې نه به یبرت اګه سرغه رستې شي چې او چې دا چا کल्पنه شوبانه ختم شي وي ناغه یبرت نشه راستې ځکه یعاقلونه مخه نشي پراکل <سؤال> ختم لږي شي او چې دا چا اکل لا روح ساتلې ناغه په دې باندې پوي دې شه حت دې شي چته منګال چته دانه امتن منګار وحونه ونه کېګه غافل یو نو پین د سندل واه ربکا حکم کړي دې راستا ال نحلی دې مچې د غبینتا نحلی غبین مچې ته وي نری یوګه ګټ اورینه کوم نام کیرځوتوي قسمونه وی کنه نو د غبین حکم دا چې په ډکه وتا چولې دې چلې وتا خولې دې دغه ولادار چګور هغه دې بلنه وکړل نن تاسو د سنوي چې په ګول باندې لګیا یو د پرغول و تر کې ارسترا ټولی هغه تا نو ګوري ښه پال کار سره کار دی ایس بی جی ایس بی کامز انډر د مشغول کبدین کې لګړم چې په ګول کې لګیا دا او څنګه قران یې نه لري دغه سره کار دی کنه نو هوګه نو دا کړی ان تخذی منل جبال بو یو تا وَمِنْ مَا يَعْرِشُونَ أَبَچَتُنُو کې چې خلق کم چتنه جوړې باغونو د پارا پدې کې دا بادېم رالې ښه پدې کې نو پدې ټینکو دې بادو کې به بنانې دې مجاز ته حکم ټلې لکه ولا چولې نو بوونو کېم کورنه جوړې او خارونو وګورلو کې نه اپونو کې اپچته نوکي ثم قُلِ مِن پاسلو کې نو روانه یا سوبولار ادب کې زولولا فلاره دراستا باندې پاجځه تا ته لاري جوړ کړو زپاګه باندې قوانيا د هوای لا لاره رښتا د بحري جوازو لاره رښتا مونږه راځم ترما چولارې دې ما چولارې رښتا په دې هاو کې نو مرغو دماچو د قدرت نظام ده خارې ته لا رو و تعلمه اي انسان تا غلوې روډ پرې خو نه کمرتا لومشي دینی اسلام د پریخوزنو زدہ حریت خبری دے شو روکلے آنوردہ سے پا گم رہے کے اختشوے سفارو رگو رپا کے روان شکلے لا رشتہ خوا مچے بارے کے مفسترین بیاد آگے بحث کی جدا مشر یعصوب دے دھول دا, دا حکم تعبیری مونتفہ کے اشارت چے مسلمانان د پاکو کی <دشجن> چی او مشر دے شی خوزمون گا یعصوب چے رازم چے پا دا امریکین راگلی ظالم تولکا لکے بیدین اکریخا ناگا دا خیار خبرانکی چاہتا نو نو اتفاق اتحادو ساتے بلدہ چے زاند فیریو گرد روئے چگبیندن خلقو تورسی تشدہر جوڑا وئے گبیر زاند کے پیدا کے آو بلدہ خبر دارا دا دیر مزل کی دا مچے خالد سزرا گونڈی اپور تحقیقات پهکې مفینو کلي د ځ ل بیا دهغې معلوماتو ک ګبیانو وال نه تپوسو کې د ډر معلوماترنې باره کې او دا زی دا و چګوره تاته به دا چې اوسیوس به گاناندیظیر کې اولاد الله د هغې نه خال رااخلي تاله خال در کوي نتون ماحول ماول خراب ډر خرات د ډیر ګندهی خ تو په کې خالص خبره الله د ودانیتتوکه آ دله په قوشانو کې خال پیر روان کړي او دا دایکه د نشو په دې زونو کې دغه خالص او پاک رزق دار کړي دا زاید نه پو دو میچو په زهرو کې الاغه په ګیرو کې مختلف زنه دغه پاک جبندر کو نو تاسو دا خي ته تم لکټي خیال پاو کنه کا ارث الله سماچو یا خرج مين بتونیا راوزی دګیر دغه نه شراب مختلف شراب جبین چې مختلف وي الوانو رنگونو راغه سپینو زیادہ سر مختلف طریقوں سے مفسر وچ لس یول اس کہ مغبینہ تشفع عربک یا روخ کیو فی شفاء للناس فدیک علاج دے شفاء دار فارد خلقو ان فی ذلک الایات یقن البدیک خامخہ ابرت یقوم یتفکرون لا يقوم نفرج فکر اور سوچ کری ہمیں السلام ملیو خے علیکم دو شفاء جان نہ حاصل کے العسل او القران یو د بن دی او القران دی دغه ستاله فاره علاوه نو دته حاصل کې یو څلور رسول نو نو وی صلی الله علیه وسلم ته ورور بيمار دی داسنه پیلېږي دینو فستري نبی صلی الله علیه وسلم وې چې غبین پوسکو نو غل غبین پوسکو چې بیا راغی نو وې جرګه په راغونکي او څه واسو بیا د پوسکو بلکه نقصان کی نورم امیل اسلام وردو چه بدریم زل را بیا صدق الله وکذبا وکذبا بطن وخیق اللہ رشتی آویلی اوستاد درورد آگیرد درور گوئی بیا پوست کوا جوڑا گوارده بیا پوست کوا نبس آگه زرخش پا دیکی خو علاج دیکھا پار دوائی کننو گرر دیکن بین گردون پاکشتا علاج دیکھا اږي دا پترا حاغان غریزان د وای جوړینون پکې دارا وی اودا خبره چې یو شراب پکې استعمالي نو په حرامو کې غوړې شیفان نشته عبدالان پوکه کدا محقق شو امالمه شو چې دیسس شراب استعمال شي نو بیا ځګه استعمال حرام دی ام مریض نه خپاکي چې ایا یو څه خوږه کوځه بیا حرام نه خپاکي ښا دا ته خراب کړي که تعالی غوللو نور وبزن دی وخت یو غول زه تا وشه او بلادجه نبی السلام ذکر کړو چې دې غبن کې شفاده درې زونه ذکر کړو نو یو خکر لا ګولو اځي نندوی کوله او بل داغونو داغ نه من کړو چې داغ بنه لګويخه سارو لګي کنه داونه دې نه من کړو چې دا بنا کوي دا زیاتې تاو لون انسان له نه لګي انسانان لون باز لګي دي په بیماری کې هوې له چي داګنې دې پکار بل دې نو پر شادو نه دی نا کوه اګه شاندګ نه دی کنه هو دا غدا په دې راځي په ور سه دلی اصل بګې نه دي والله الا باذ خلقکم پیدا کړی تاسو ثمیا توسا کوم بیا وفات کړئ تاسو ومنکم مې او سورس تاسون اگلی چی وابسکولی شی اگه کمزوری عمرتا چد اگل پینزاو یا پاس عمر دی خواه؟ نیا باسی کرکلی یاد آقین هم دید چد آقین پاک بیا بنده کمزوری بیا دی عجیب مختلف الباس دید دی, دی بیا عجیبه شي که نخواه؟ بیا چی دید سخ برا کنو غسکیگی بپیو؟ صرف څو اوري ورو نه غته کاریږي اوسهګي کې کار کاڼل بکی نور ده څه تر دې چې پرانجي پهلا شتروشې تاغه څنګه کار ځل کېږي زدا ته حت تر دې بلیغه نووي له سلام پناغخته ورداځي عمر الله زکه دې ته ورځ نو علم شي آپس د پوي نه آپس شي باندې روخیا رو پو په دا غو بیا خلک یې ردي وس دا ته حت شي چدام ویローチکم سره قران سره تعلق وصاتیه قران عمل کی قران بومر کی نغدی حالت تمر رسید او سال کو نبی دے سلام چه من البخل والكسل والهرم وارذل العمر وعذاب القبر وفتنه الدجال وفتنه المحیا والممات اللہ از بخل او استعبدوالی ادا سے عمر هذا عذاب ده قبر وده فتنه ده جاله وده فتنه ده ملك ودنه فنوانه فكارجر مسلمان فنواني كان اخبه هذا سهالاتنا إن الله عليم قديره يقنا الله هو قدرة والذيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله فضّل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضّلوا براء رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء أفا بين عمت الله يجحدون دي سوره النحل کے سنورم باب شروع فاغی کی درین قسم دلائل ذکر کیدل عقلی چه انتفاع و داشیاونا دا تمام و اشیاو کی نفع پیدا دلاللہ رب العزت تطرف ندا او دیکی صلورم قسم دلائل چه اغر تذکیر بین نعم اللہ رب العزتو و تاسو من دی دیر قسم نعمتون کلی اغام ذکر کی مستو باب کی دیر دی باب پا خاتمہ کی اشارہ و چل اللہ رب العزت با دیر دی قرآن و مجید پا دولت و برکت سر پا دیر امت کدا سو خلق پیدا کی چا غب دیر قیمتی و دیر شان و علی ذکر کی څنګه چې راځي سيزونه به आम्ही کړو چا ګورہ ستاسو د پارا دا یو ډېر لې چې د سارو په ګډه کې د ویني او د اوشان په مننس کې خالص سودا پیدا کړل د اوشان ته د خیستاو پاک رزق ستاسو د پارو غوږ راو یادمه شو ته کې تاسو لګبن پیدا کوم اشاره نه امت کې والا دو قرآن پا براکت سر درخ کل خلق پیدا کی د دن خدمتگاران پیدا کی دوشان اشارہ و دی خبری چې چلے امت کی باللہ کامل بندگان پیدا کی او بیاروس تو بداغین ناقص پیدا کی گی یاد کی پیدا دے یاد کے غیت اشارہ و چطا پیدا کلے بیاروان دیو پاترہ ہو لی سوک پاکیروس تو کمزور عمر تو رسی خصوص تو آیات کریمہ کی دام دغیبات کی داخل دے نیوغ و باغ سلسلہ کیش پگم دلیل عقلی بیانی او داول نے جیسات کی نتلسم دلیل عقلی بلدہ شرک بارا کی پر دو طریقو باندرد کی عقلن او شرعان دا پر آیات کریمہ کی تعلیمات تھی وهو إثبات كي في رسالة حد نبوه الدى فيغمبر والله فضل بعضكم ولا بعضهم في الرزق الله غرق لدي بعضي استاسونا في بعضو في الرزق كي افروزيكي في الرزق روزيكي غرق لدي طول يوشان ندي پیدا كلي چالي رزق براق ورق لدي فاسان ورق لدي چالي كم ورق لدي دير كلاو رزق کدیر فیزونا شامل لی صرف خوراق خون دی جامع او دو جن تیرولو زی سورلی رشتا وغیرہ دا تول پکی داخل لی خوپاسانا دے انسان زہن تتدق آرازی صرف در خوراق اس کا کسر تعلقی نو پاری کتاو کورا سوکیو شاہن دی سوک غریب دې مالدار دې دا فرق الله رب العزت کړې نمشريکان ته دا ځای چې تاسو غو Mane jo Allah raziq de کم تاسو کوم شرک کې اغتاي نو په خپل جن کې په خپل روزه کې راغه مثال وګوره چې تاسو برداشت کولای شي په خپل معاشره کې خپل حق کې فمن الذين فضلو براد رزقهم پس مري اخلق جو واره کړي شې وي دي فذلو چې پرې زغت کوي واره کړي شې وي دي مال دولت زیاډه رزق او غنار څخه زیات دي نن دې حاږي میرا دي رزقين واپس تهونکی خپل رزق, رزق لره خپل روزي لره علاما ملکات ايمانهم اجعل را جمالکن شې لسن دي دي ان خپل غلامان او نوکران او لا فهم في حصاء جدیoverline کې ټول برابر شي او ګوره چې دنیا تاریخ او د خپل دور مطالعه وکړي داسې وسوکوي چداوډیر جهداځوی کارخانه مال دولت وغیرہ وی او لگی او خادمه او نوکر غلام چې د دې په اشاره باندې چلیږي کې نه پاسه لاشه نو اغا در زان سر اپلے که شریک کل بے چرتا چنیم جایدات اغل ورکی نمزان لواخلی دغشان تکار خانے اغار سو تقسیم کی نم اغل ونی نظان سر دا سو یا سوکبو کی او بیا دا سو دور چپارے که غلام و نوکر خو سکے چی اغا اخپل رور و حقدار لوم پورا نو رکی غلام لبسو نو قرآن وی دغه غوته نشه برداشت کولی تیزان سره نشری کنه برابره او دغه وړه د الله خدای تقسیم کړل دا نو سيو لا سبلا داستا عقل له ته بالکل به وقفون د معلومي دا زوران له مشرک انسان لګه ده عقلنده تثابیت کړل چتدان نشه برداشت کولی په خپل حق له الله غوته څنګه تقسیمه ده دا مطلب دی غلام چور دوي داغه بالکل سي اختیار نه هغه د مالک د حکم تابع دي په هر یو کار کې د خپل خواږه دغه سي اختيار نشتا نه چاله سوره کول شي ندازی او به اختيار غلام چې شرعانون د هغه د حکم نه چې کارو سوک مالک ګرځي دی او شي جداولته مال شنو نه ګرځي بلکې خپل آقا او مالک مجازی چورتوی اگر برد اختیار مندی پل دست اختیار نشتا نو کل کتدلا جیدات کی مال دولت کی دیکی سیسا و رکی و اوزان سر برابر نو دی بدا غلامین او باسی چردو ازاد ایکی کنا نو چه غلامین اوو تنو بیا خو ازاد شا او کدی غلامی نو تاثر شرکت نکی کی نو چه دو هم جن شو او تاریک نو عامی او شوا نو شرکت او مساوات بدی کې د محالجانې جمع کیږي نوخه چتم مالک او مملوک دا غي په میاست کې ته مساوات او مشارکت راولي دا خو محلني دا خو نو الله او دا مخلوق دا د ولادت سم یو شان کې او برابرایې دا وو ننگو رئی کاندر شرک دی تبایع نقصان تا نو پا دو تر قصر اغدا در شرک مطالق او بل اثبات کی در رسالت اللہ غرا کردی بازی اصطاسو نببازو پروزائی که طول مخلوقی او شان نده در فاهم و در عیلم از کمالات و فلحان سرمسو کچتی سخکت دی نو که پتاسو که یو صلی غرا چدکه مالات او اخر درجه ول و نوبوت متاذ ول انکار کوي ناس ناشنا خبر غونده بل پک تعلیم عام او خلقو ته چې دی باندې مها پکې چې تاسو نه او تن او خار زیات ورکل شوی دې پر اخرې صحابیو امام نووي له سلام ویلو حکم را تکلو دړي خبرو میو پک دا اموا ان انظورا علامن هو دونی ماده حکم کړی چې دا غواڅاتو غوړم چې دنیا په لحاظ زما نه حقته کوم زورې نه دا زوري او تسکین نه کنه که دا خبره کوي نه ځان نه خطه تعو غوړنو تصلب د نړۍ ته حاصل شي هغه ټام کې چې موږ مساوات راولو هغه د قرانونو کې راخلاف اگر دنیا کی باطل ازمون او آقیده الله تاغید اللہ شکست ورکو خطا مکلو نو تسلیق خلقو لا چسد اللہ جرکل دی پاگی رضا شے حسن بسری وی چو عمر دلانو لکلو ابو موسیٰ شعریتا نسیحة ورتکو حدایت ورتکو تعلیم و تخوض چدا سوکا نویل وقناع برزق کا من الرحمن فضل بعض عبادهی على بعض في الرزق چیز دنیا در اللہ صدر کرده دی بس پدر کناواتو که و صبرو که زکر اللہ بندگان با بعض بندگان با باز بندگو رکل دی پر روزه کی بلا ان یبتلی بیهی کلا در اغیر طرفنا ازمیخ دی او هر یوتن بندی ازمیخ کی فیبتلی من بسطلہو کیف شکرهو للہ و اداوهو للحق چیلی رزق پراخر کرده و اللہ خیلی چو گو ردی سم شکر ادا کی و اداه الحق او دې حق څنګه ادا کوي الله دې پر دې په هغه څه چې هغه ورته ورکړل چله به کوم حکم پر رزق لري زه واځه د موريګرزول او کله لريواله وګوري شي لده څنګه حق داکي خلقته خیخه نو دا وکه ام خلقته د صلیشو پس نريا خلاقو فوقل او جوار کرشي د رات دې رزقين ورته اون کې بل رزقو روزي لره ولاما ملكت قایمانو خلقوا لمانو لا فهم فيه طراء چې دي برابر شي دا ولام یو کسه مخراج دي او مالک بل کسوم کې ځان سره په محفل کې یوزې بپېنه نه پریزلو تاسو ورثه کې نه نبيہ جیداد او سره تقسیمول مال دولت تقسیمول ها پرستا برابرول داسوکې چې دا نه پي نظر اللہ خدایتون تقسم کلی دا چو یو لورکوا بل لورکوا افبین احمد اللہی اجحادو ہوئے آیا پاس پن احمد دا اللہ انکار کوئی اللہ اذر لن احمد در کو انکار کی یو مطلب خدا رہی چتہ داغی مالک خیال ساتے او دا حقیقی مالک خیال رساتے بلدہ چته هغه خالق برې دو مالک دې برې خور دو او هو سترنده کړکې نه د غټه د شکل عبادت تشوروکو چې د بندې شکل لپاره جوړه کړې بوت او یاغ مشرک انسان چخلر برې زیه ا د دنیا کې د نور مخلوق تعظیم شوروکی دغه شان دې الله د نعمت درکړې نه تا ځانې ناشکری شوروکړه او پاغا طریقه دو استعمال کچه اغنا جایز و غلطه او اشپاگم دلیل اقلی پتی بارکی انا اول نجی شورو کنو پاغا ترتیب کیا تلسم والله جعل لکم من انفسکم ازواجا الله اگر زولی استعود فارا استعصد نفسنا جورا اے وجعل لکم اگر زولی استعصد فارا من ازواجکم لدی دل زنانا استعصد نفسنا جورا استعصد نفسنا بنین و حفدتا زامن وارزقكم من الطيبات وارزق درك يتاسل عاد پاک کو سننا سمرل وینہ عاماتی استاد از جذبات د تسکین دے بارے استاد نے نفسوں نے ڈولے جولي ڈولے کڑی میں انفسکم ازواجاً تی وی من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً إليها بينكم مودة و رحمة استاد نے نفسوں <تصح> جتا ساری سره آرام حاصل کړو او مې اوس کې محبت اچولې ده رحمت اچولې نه جوړید لوګر رسول دامی اولنې امت ته به د نړۍ هرینه اولاد وګرځو نه بلنې امت ته وحفلتن اول وسيو وګرځو نه بلنې امت ته ورزقكم من الطيبات او رزق درلار در کله پاکو وسونه جوړید لوګر رسول د بقاده نوید بارا څن ثانيه بقا پاتش او بیدل زامن اون وسیح گردول دا بقای شخصي دا پارا تستازو خاندان پا من پاتشت زامن اون وسیح حفظاتن مانا پاکی دا خدمت پراتا دا ونح پیدو سرازستار خدمت کو زامن با دا خدمت کی کاغین این وسیح با دا خدمت کی کتا کام زور نظر دا کار نکی اون وسیح با کنج نولی جماعت تا با دی بوزیر اولی نتولی پا اولاقا پا کیگه پریدچ اون وسیح و زامن د ارے جوتو اگا دلہ لا در کرے ورزا کا کوم مین الطیبات رزق در کرے تاسو لا د پاک سروننا دین فان روزړه پاک نو کوم درته دا کی د غمخ کی جوه کله کړي او کړي صبر اوکا او سکره داګه اودا شانتی دور کوششو کچه زراایو ولله حلال ولټه مین الطیبات تری ته اشاره کنا چکا زامن جرا رسیدلی انوسی نوکار کسب و محنت پکوا چه حالا زفر تحاسی زامن انوسوکی سوک مانا دست خرگنیم کی دام دیو بندر پارا کورا دیو امداد چو ذریع دست اللہ گردولد افا بالبات آیا بباتل مان دی ایمان رو دی خلقا و بنعمت اللہ هم یکفرون افا نعمت دا اللہ دی کفر کئی تو دا باتل بارکی ایمان و یقین ساتی اغه مالک حقیقی چې استاده باندې دمر تنظیمات کړی دی اغه تاسو یې هوت نتو په باطل پس احتش وکنه او بسرین هغه ځکه کړی ښا چې یادو وړته بوته سنمته پره وته صداوند باندشه کړل یو عبادت تر باندېانو یادا غ قبر شو یادا غ صلی شو یادا غ له نفس شو ارزو جو نو ته پاره باندې یقین کې هغه ته او دا اللہ چکم نعمد تے چتا تیر توحید بیانو کو قرآن رو ترولے گو پو اکڑے عقل درکو ستا د جون ضرورتونے پورکرل او دا پاگئے انکار کی او دا انکار طریقی دارا نروس تو دو آیاتونو کے زورن دا سجر ریخا انسان پو ناشکرے باندے و یعبدون دون اللہ او دی عبادت کی سوا دا اللہ مالا یملک لہم رزقا دا غوسه چې نه دی اختیارمن د دې لپاره د رزقو من السماوات والارض شيئا داسمان دا هس نو د زمکو اختیار نشته هیڅول نشي ولا یستطيعون او نه لري پاینده وخت کې نه په الحال دغه او نه د چا بنرست شي ولا یستطيعون هميشه دوامنه د غيای ذکر ندل باران ورولې شي چې راڅبد دی درې دوه ندل دې ځمکې نه غن پیدا کولې شي اودامه شانتي ندل نور اسباب ګرځول شي هیڅ اختیار نشته غوښوم اونې پای انده وخت مګې وی مثال د نماز ذکر کو کنه وی دمو شریدي عبادت کو نړۍ دا د مثال دی لکه اوسړي چې بادشاه لدیو بلا واسطه نشېتله ما اوس کې واخامه قواسه تللتي او چاته بووین داغه بادشاہ ترسه ویلا کوم دي دې عبادت کو دې دې تعظيم کو منخت کو او اواز ور تک زور زور نه دې لپاره چې الله غمګار وکي نو کړان پاره زور نه ور کی چې دا تا لچوي دي چې دا څه کو فلا تضربو لله الامثال پس مبيانه الله الرا مثالنا بِنَ اللهِ عَلِمُ یَقِينًا أَنَّ اللهُ پويږي وَأَنَّ تَمْلَاتُ عَلِمُونَ أَدَاوَنَ پويږي تاسو پزين نه پويګئ چې الله د بار سمې سالوي الغوالي او څنګه با هغه مثال څوره حقيقت کار کوي او الله حق با داکيږي تاسو پزين نه پويګئ د مثال مو آئے مثال نبی لري په هغه ځان نیو معنی دارا فلا تغطیبو لیللہ الامسال چو اللہ لے مسال نمد وائے کوئی گئے پینا اپا اغیطہ و شرک ثابت ہوئے چو دامون جدی تعظیمو کنو دی اللہ تووی نا خوشتنو درم معنی داراوم کی چو تازو اللہ لرم مماثل مگرد ہوئے چو اغیطا اغیطیارات حوالک رو نسبت ورطوکو چو اغیطا اللہ صفات دی نم مماثل مگرد ہوئے او یاد هغه معنا چې مثال لمبیا نه وای چې هغه شر ثابت وای کنه او دانه نام خلق بیانې شردا په یو وسيله راځه مو دي ته وای مو دي الله ته وای کوې دې باندې صدق دي دې ته وای دې الله ته وای قران حديث تا او کوور نو تا قبول دي نه چې کوله اول خو اورنا ها لګيو سړیو کې ګاټه نوري او کوور نه ځکه <تصفيق> <تصفيق> لا اورا غلی کنا و الله سمیع و مستجاب لكم رستا خبر اورنا ازا وریدا نو قبول دی نشکول استار بار وی لنی شي بے معنی دلیل بالکل نشته قرآن وی موایسائلنا چبو هیږي بنا برابر الله مثلا بیان الله مثال عبدا دی غلامو دیو بندا چې به اختیار دي عبادت پیjene قرآن مملوکن چغه به اختیار ای ابي اختیار څنګه لا يقدر على شيء چني قادر به شي واندي العبد من لا يملك شيئا ولا مغرجه غيره اسني بيان الله مصال له ولا ما مملوكان چاګه بل مال له په له ځان څخه اختيار نشتا لا يقدر على شيء چنه قادر به شي واندي نيو دحل له ورته کماله کوئی جناپاں سندې برابر شي سارز د خپل مالک حکم ته ولړل دي چې ستا هغه وینې دې با هغه کوي دې سخت تیار نشته د دې مقابله و ګوره و ور او هغه سوګر او هغه سوج چې موږ